Pe 6 iunie 2004 a avut loc primul tur al alegerilor locale în România. PSD, aflat la guvernare de aproape 4 ani, a obținut un scor la fel de mare ca în anul 2000 și a câștigat mai mult de jumătate din primările din țară. N-a reușit acest lucru însă în București, unde Traian Băsescu se bucura de mare popularitate. PSD l-a trimis la luptă în ultima clipă pe Mircea Joană, pe atunci ministru de externe în guvernul Năstase. M am votat să candidez dintr-un motiv simplu. Bucureștiul nostru arată rău. De ce să ne fie rușine? Să ne comparăm cu Parisul, cu Londra, cu Viena sau cu Praga? A venit clipa ca și Bucureștiul să ajungă o mare capitală europeană. București! Căștigi cu Sigur, au trecut 20 de ani de atunci. Traian Băsescu a câștigat din primul tur cu aproape 54% din voturi. Joana, bătut măr, a rămas singur în cortul de campanie al PSD în seara respectivă, abandonat de colegi și a trebuit să-și asume înfrângerea. Mihai Viteazu. <hânt> Pe 6 iunie 1917 s-a născut Ion Rațiu, absolvent de drept. Rațiu s-a angajat în Ministerul de Externe și a fost trimis să lucreze în legația României la Londra. În 1940, când au venit legionarii la putere, el a cerut azil politic în Marea Britanie. Nu s-a mai întors în România decât în 1990, după căderea lui Ceaușescu. A ajutat la reînființarea Partidului Național Sărănesc, a candidat la președinția României, a fost ales deputat și a rămas toată viața un adversar neîmpăcat al comunistilor. Sunt foarte puțini care mai gândesc că, într-adevăr, comunismul poate să dea soluțiile. Și de ce să nu o spunem pe față? Președintele Iubiescu nu va convinge niciodată Occidentul că noi suntem autentici pe drumul democrației. Ion Rațiu a murit în ianuarie 2000, în anul alegerilor prezidențiale. Fiul său spunea câțiva ani mai târziu că tatălui ar fi fost șocat să audă că la 20 de ani de la căderea comunismului, la alegerile prezidențiale, românii au avut de ales între doi candidați cu legături puternice cu comunismul, adică Ion Iliescu și Cornel Vadim Tudor. Se împlinesc azi 75 de ani de la debarcarea aliaților în Franța ocupată de armata nazistă în al doilea război mondial. O flotă gigantică a transportat atunci peste 150.000 de soldați cu tehnică de luptă pe coasele Normandiei. Ordinul de luptă a fost dat de generalul american Dwight D. Eisenhower, comandantul trupelor aliate. Am confidence in în courage, devotion to duty, și skill în battle. Am încredere de plină în curajul, loialitatea și priceperea voastră în luptă. Nu vom accepta decât victoria finală, le spunea Eisenhower soldaților ce se pregăteau să debarce în Franța. Trei luni mai târziu, aliații eliberaseră Franța. Luptele cu Germania au continuat însă până în mai anul următor, când naziștii au capitulat în sfârșit. Finalul războiului a venit însă după câteva luni, în vara lui 1945, când au capitulat și japonezii, deși nu chiar toți, ultimul japonez s-a predat în 1974 pe o insulă din Pacific. Este o poveste bine da, da, documentată. Da. Așa e cu japonezii, nu pleacă de la serviciu până nu și termină treaba. <laughs> Pe 6 iunie 1883 a murit compozitorul Ciprian Porumbescu, el a studiat teologia la Cernăuți, dar pasiunea pentru muzică a fost mai puternică, așa că a plecat să învețe la conservatorul din Viena. Porumbescu este autorul primei operete românești, Nou” pe versuri de Vasile Alexandri. Tot el a compus muzica și versurile melodiei Trei Culori, care a fost un timp imnul româniei, în vremea comunismului. Sigur, o parte din versuri fusese adaptate ulterior da. ca să se potrivească regimului comunist. Interesant că și o altă melodie compusă de Ciprian Porumbescu este folosită acum ca inoficial oficial al unei țări din Europa. Este vorba de Albania, al cărei in folosește muzica din cântecul patriotic al lui Ciprian Porumbescu. Pe al nostru steag e scris Unire. În fine, în 1970, pe 6 iunie, trupa rock Christie era pe primul loc în clasamentul britanic cu melodia Yellow River. Melodia fusese scrisă de liderul trupei Jeff Christie și oferită unei alte trupe numite The Tremelos. Aceștia au înregistrat-o și chiar aveau de gând să o lanseze ca single, au renunțat însă pentru că li s-a părut că sona ca o melodie pop, lucru care nu se potrivea cu planurile lor muzicale. Norocul unul dintre producători care a păstrat versiunea instrumentală de la cealaltă trupă și l-a pus pe Jeff Christie să cânte iar versurile. Așa s-a născut Yellow River, cel mai cunoscut cântec al trupei Cristi.